Belső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés Jó estét kívánok! A Klubrádió irodalmi műsorának mikrofonjánál martonéva Éva köszönti őket. A mai adásunkban a múlt heti műsor folytatását hallhatják. Fodor Tamás olvas fel részleteket Vásárhelyi Miklós életút elbeszéléséből. Mai adásunkban az 1956-os forradalom utáni megtorlás időszaka a börtön utáni évek részletei következnek. Vásárhelyi elbeszélésében különösen fontos, hogy semmilyen részletet nem hallgat el a mítoszoltárán. Így teszik teljesen megközelíthetővé számunkra az eseményeket. Most át is adjuk a szót tehát Fodor Tamásnak, a következő közel fél órában az ő felolvasását halljuk. Pásárhelyi Miklós életút elbeszéléséből. Azon a bizonyos november 4-i hajnalon Donát fölhívott, hogy közölje, mi történt. Szerintem legfőbbképpen azért hívott, hogy megtudja, hol van Losonci Géza, mert ők nem tudták.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 a nagyon rövid utolsó szónak. Tehát ekkor sem volt sem patetikus vagy retorikus előadás. Utána visszavezettek bennünket az árkáinkba, majd vasárnap, ebéd után vittek le ítélethirdetésre. Egyszerre ilyen sürgős lett nekik. Egyrészt elhangzottak az ítéletek, másrészt elhangzott azoknak az elég hosszadalmas indoklása is. Minden le volt írva.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 A mai és a múlt heti adásban Vásárhely Miklós életút elbeszélését olvasta fel Fodor Tamás. Ezzel tisztelektünk Vásárhelyi születésének 101. évfordulója előtt, mely október 9-én volt. A felolvasás alapját képező interjút Hege és Kozák Gyula rögzítették 1987-ben, és Kozák Gyula szerkesztette meg tavaly Vásárhelyi születésének 100. évfordulójára. A mai műsor hátralevő részében Parti Nagylaist köszöntjük 65. születésnapja alkalmából, melyet múlt pénteken töltött be. Ebből az alkalomból Gombrovics operett című drámája, 2004-es Párka színházbeli előadásának dalaiból hallgathatunk meg egy válogatást. Ezeknek a daloknak Parti Nagy írta a szövegét. A darab és a dalok műfaja az operett paródia. A szövegek is ehhez igazodnak. Parti nagy, nagyon jellegzetes stílusában. Azért ezeket a dalokat választottuk, mert a színház látogatókon kívül idáig nem haladta a közönség. A darab a XX. század történelmének parabulája. Míg a nemes úrfiak a mesztelenségről álmodozó, lány kegyeiért esengenek, kitör a forradalom, és elsöpri az arisztokráciát. A dalok zenéjét Faragó Béla szerezte. Most áthallgassuk hallgassuk meg ebből egy valót a 65 éves parti nagyla összevegeivel Jubasám, ez a szán am triaik, aki hop, a színünk kvalit, idehat, odal elsinetüst, ott áll, a mannen allem, szán noch Himalaya minden tagom etikettem no éfingyás vagyok pedelem modolok fidavam modolatom ale A ha bejön a firulé. hey, Egy páró, akit gutiroz a társaság, Ki-ki töröget a ha bejön a firulé. Vadász, fegyver, vadász les, sejtbe de szeretem a mondó firu ha Ha-ha-ha! kiki pirulé. ha Ha-ha-ha! A ha, ha. szerelem sötétverem, verem, Amíg élek telemerem! Lánycsókkal galambom! Firu-firulé! Ha-ha-ha! kiki pirulé. ha Ha-ha-ha! A ha, ha. szerelem sötétverem, verem, Amíg élek telemerem! Hej, de hoca Kell a nő, az itibici könnyű nő, tipeg ide-oda bábán, ha bejön a firulé. Hely! Egy sármőr, hát ki az, aki ellent áll, aki kocasuta mentrá vár, ha tüzel a förülét, vadász, fegyver, vadász les, sejt, de szeretem, ha mondom. Firu-firulé Ha-ha-ha Kiki-birulé Ha-ha-ha A szerelem sötét verem Amíg élek telemerem Lány csókkal galambom Firu-firulé Ha-ha-ha Kiki-birulé Ha-ha-ha A szerelem sötét verem Amíg élek telemerem Hely de uca Az úr lovas galopja Nyergébe ül ma Hufnágel, grofdalli, ripityom A bajszomat megpödröm Az élet csak hippodrom Lakás az úrnép Benne végyen körben jár át, a világ. Az úr lovas, ha megüli lovát galop, galop, előre hát. Ki megüli lovát galop, galop, előre A lovát, a réhéz angyalát galopp, galopp, előre utánok hát. Galoppol már a vérem, a vad lovard téren Szétpattanok, ma jó kedvemben Dali ripityom A grófi szívhabzása, miót igér ígér majd lássa A sok lagáj is talpnyalóni princ, princ, princ ha lovát! Galop, galop, előre Ki megüli lovát? Galop, galop, előre át. Utánunk át. Ki megüli lovát? A réhíz angyalát! Galop, galop, galop, előre A neplét, a epperek, A vagy, mint az a repteret Oda ide ide Oda repkedek Oda ide ide, Oda Oda ide, ide, Oda repkedek Repkedek, repkedek, repkedek Opereti szerepembe repedek Nyomottum a bribánosi plébeket Egy fiat voluntas tua Egy fiat voluntas tua Egy fiat voluntas tua Egy fiat voluntas tua Egy fiat voluntas tua A nincs kegyelem, ha könnyűnek vagy lelvá itt a viharban az ősziveranda, veranda recsegeredde és a nyűjt reverenda recsen a szoknia, szoknya, az ernyő recsen a szív, a szörnyük, a serv. nő Nem akarom elvenni a kedvetek de házunk a tetőn éltetek semmitől se ha félnetek semmitől, semmitől félnetek, félnetek de hobbim beleittek az enyhetek, hova tova leszek adon menjetek. A kény köves pokolba menjetek! Et fiat volontás túa! Et fiat volontás Et fiat volontás Et fiat Et fiat A nőnyik alapnak, náma, ma a A fűbe haraknak, a fűbe harapnak A fűbe harapnak, hol csak utánat És semmi nyitélet, csácsocsi Itt van az isteni télet, az isteni télet Az isteni télet Az isteni télet, az isteni télet. a véleményemet Józefről, és József forradalmi akciójáról ki kell okádnom magamból. Magammal együtt. Önmagammal. Szépen kisekkel a forradalom, majd likvidál! Lehetsz akár Welszi herceg, lesült-e rád a ész A paduját a csárdába, nyúzom, mint a faluba, nyúlzon, rizotádi a poluba, Nem a Péter. hogy hogy az esőlába Fúj a lány a risulába Ki hipóját akármerre Talál, merre Tidarázé a falukban Innom, dánom Törmöketi Adásban Fodor Tamás olvasta fel Vásárhelyi Miklós életút elbeszélésének második részét. Majd Parti Nagylaöst köszöntöttük 65. születésnapja alkalmából azokkal a dalokkal, amelyeknek ő írta a szövegét. Gombrovics, operett című darabjának 2004-es Bárka Színházbeli előadásához. Megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Martonévát hallották.